Məlif, biz kesən dərsimizdə Allah subhanələ gülməli fərəh və fərəhlənməyi, çevirməyi və gülməyi barədə ona layiq olan sifətləri keçdik. Və sonra müəllif, rəhimələ sallallahu aleyhü sələm və sahibinə əqidəsindən də əsmaq sifət barədə buyurur ki, əl-xədisəl-rəbi fi iqtibəti ilə və sifətin uxraq. Yəni, təəccüblənmək sifəti Allah s.ə.q. Təəccüblənmək və başqa sifətlər. Sonra müəllif Allah s.ə.q. Allah s.ə.q. danışır. Yəni, Allah s.ə.q. Allah s.ə.q. Və müəllif burada bu sifətin ispatı üçün bir hədis gətirir. Və hədisdə mövzu gedir ki, Allah s.ə.q. Qulun kevsiz olduğundan, ümütsüz olduğundan təəccüblənir ki, elə bilir ki, daha kömək yoxdur. Və Allah s.ə.q. baxır o kevsiz ümidini kəsən qulaq və gülümsəyir. Çünki bilir ki, kömək çox yaxın, az qalır. Hədis belədir. Başıqışdır da belə istəyir. Və Deməli, Əhməd rivayet edir. İmam Əhməd. Əhmədə Allahü Teala. Deməli, hədis Əbi Züreyn, Əbi Ruzeyn. Əbi Ruzeyn rivayet edir. Kəsir də təfsirdə gətirib. Əbi Ruzeyn rivayet Ruzeyn. i̇bn Kəsir də bunu gətirib. Bəqələ suresinin 114. ayə şərhində. Şərhəliyəndə Bəqədə Suresini bir kəsir Bəqədə Suresi 214-cü ayəsini Şərhəliyəndə Bu hədisi şahid kimi gətirib Şahid kimi Aleyhisselam Bəni süsə, Aşeq Albani Rəximəm Allahü Teala ki, hədis Həsəndir Həsən Həsən hədis nədir? Ən yaxşı hədisi. Həs həsən hansı hədisdə soru gəlir? Həsən, həsən. həsən hədisdə niyə üçün? Hədisi nə həsən niyə sala bilər səhikdən? Çünki hədis mərtəbədir. Səhik, sonra gəlir Həsən, sonra gəlir zəhir, sonra o noldu uydurma. E, deməli, səhik hədisdə niçin əşərtə var bir hədisli səhik üçün? 5 dənə, yaxşı. Hansı şəhətlərin birində zəifli olmalıdır ki, hədis düşsün həsənləyə, həsənə? Taft. Dabda. Dabda. Taft. Dabda neçə qismdir? Hansılardır? Dabda nə deməkdir ümumiyyətlə? Dabda. Mən başlayam şuna. Hifsi. Hifsi ki növdür. Ya əzbər bilə, ya da kitabı yaza, qoruya. Bu cür mühafizələyə hədisə. E, yaxşı. Deməli, ravinin yaddaşında bir az zəifliyə olabıdır. Onda olan kimi, hədis səhilidən düşür həsənə. <coughs> və bu hədis həsəndir. Və lakin həsən özü ne 15 yoxsa 20? 2, <coughs> düzdir. Deməli, hansıdır? <coughs> həsənl-i zətihi və həsənl-i <coughs> qeyriyi. Yəni həsənl-i zətihi, yəni nə deməkdir? Yəni özündə həsəndir. Amma həsənl qeyri nədir? qeyrisi həsən oldu. Zəif idi. Ola ki, qeyrisi qeyri rivayetlər olduğuna görə güc verdi bu rivayətə Əli ələm çıxdı podvaldən yuxarı birinci mərtəbəyə. Yəni Həsənə olmadı. Həsən li qeyri, yəni qeyrisi həsən oldu. Ona görə ə, deməli şey hadis neçə kisimdir? Yox. Həsən də Lizzatihidi və liqeyrihi Elə də Həsən Lizzatih özündə səhiyyidi Həsən liqeyrihi Qeyrisinə səhiyy oldu Yəni Həsən idi Lakin, Qeyri şahidlar olduğuna Yəni Rəvaitlər bucud Buna güvət verdi, çıxdı səhiyyə Və ləkin qeyrisinə səhiyy oldu Amma elə ədisələr özündə səhiyyidi Qeyrisin səhiyyidi Yaxşı Həsən liqeyrihi Və Həsən Lizzatih Fəq nədir? Zatında əhsəndi, özünün də, qeyrisində, qeyrisində yok. Biri də qeyrisində səhiyy oldu. Fərq nədədir bələn ikisində? Zatınızı, hmm. zəhna səhiyyiz. Hələ həsənli qeyriyi, hələ həsənli zətiydi. <gülüyor> baxanda üç kisimdi. Həsənli zətiyi, həsənli qeyriyi, həsən, hələ, yox, səhiyyiz zətiyi, Səhih li-qeyri, və əzizə Hasan li-zati və sonra gəlir Hasan li-qeyrihi Allahu a'lam bilmirəm. Bəzi qardaşla başa düşdürə yoxsa yox. Bir az qarışıq danışdıq. Deməli, bu hədis nədir? <gülüyor> Hasan li Özündə Həsəndir. Və həmçinin səhih <gülüyor> li idi. Bu hədis elmi ümumiyyətlə elədir ki, ən ağır elmindir. Və əfsanələrdən biri maraqlıdır. Adam bilmədiyi halda hədis alimi deyir ki, "Ağam ona danışır, kəflər istədiyini, Dini Həsəndə kəflər istədiyini səhihdir." O deyə təbi ki, ağam deyir, "Çox bilmir, hədis alimi nədir?" O bilir ki, hədis keyfiyyətin hansı istədiyinə səhih, hansına istədiyinə zəif. O bilir ki, hədis alimi belə danışmazdı. Hani bilən adam hədisdən danışsa, olar ki, deyirlər, o hədislər ki, görək bu hədislər ola bilər, səhih zəif olabilərsən bilməmişdən qabaq alimlərimiz bəyan edib zəif səhi Ələm ədisi onu görədir səhir hansıdır, zəif hansıdır hansını qəbul etmək olar, hansını qəbul onu göstər ədisi elmiyə <coughs> Deməli ə... Əcəb təəccüblənmək təəccüb Allah subhanət hələ təəccüb sifətlərindən biridir təəccüblənmək və təccüblənmək iki növdir Təəccüblənmək üçün övdür, ümumiyyətlə. Ümumiyyəmizdən şey, Allah Azəzbə təəccüblənməyə yox. Ümumiyyəm, biz təəccüblənməyə biləyici bilir. nədir təəccüblənməyə? Ya məsələn, bir şeyin, gizli bir şeyin zuhur etməsi. Məsələn, adamdır, məsələn, bunda elə bir şey yox idi. İzdən görürsən, çıxdur bunda belə bir şey, təəccübləndin. Məsələn, gördün ki, yaxşı idi adam. Son səhəbə suçun xəbəri oldu. <gülüyor> Dörd nəfər təcriblənir. Məsələn belə təcriblənməyə. Bu birinci növüdür. Təbii ki, bu təcrib Allahu Subhanahu təcribləməyi bu cür deyil. Çünki Allah Subhanahu hər şey bilir. Bilir məsələn kimin əhli-üs-ünə oldu. Bilir ona, Allah öyle, Allah o Allah Subhanahu bu təcriblənməydən deyil, Allah Subhanahu təcribləməyə. Və birsə də ki, gizli bir şeyi sonra zühura çıxması. Bu, insanlarda olur. Və ya sahə o qədər təəccüblənmək şeylər var. Aydınləyir. İkinci növ isə təccüb, ki, Allah s.ə.q. təccüblənmək bu ikinci növdəndir. O da bir şeyin adətindən və ya qaydasından bayraq çıxmağı. Bir şeyin gedişindən qara çıxmağı adətindən. Məsələn, Allah Subhanahu taala yaradı və deyir ki, səbirlin, kömək yaxındır, az qalıb kömək və s. və s. s. Ola ki, bəziləri o sən ümidən kəsillər. Ümidən Deyirlər ki, bu nədir? Daha yoxdur belə belə belə həyatdan. Və Allah Subhanahu təcilərlə bu çıxır o qula. Kim necə demiş axı? Çox az yaxındır, az qalıb. Allah Subhanahu təcəbbürlər qulun bu cür əməllə. Ki peyğəmbərlər yolları bulara şeydiyi, kitablar yollamış sanki onlara həsr şey Belə olmuyor. Lakin qul belə olur. Allah Subhanahu bu cür təcəbbürlərini qula. Bu təcəbbür birinci təcəbbürdən deyil. Fikir versən? İnşallah aydınla? Aydın, aydın olmalı dinə təkrarlayım. Yəni Allah Subhanahu təala təcəbbür və təcəbbürlandı. Və Deməli, <coughs> Ona görə hadisdə deyir ki, Sallallahu əleyhi və səlləm, "Rəbbimiz təəccüblənir. Qulun ümidin kəsməyindən. Elə ki bir bəla gəlir, bir çətinlik, deməli Allah ə, qul zəifliyir niyyət dəyişir və cürbəcür fikirlər gəlir. Başlərək idə dəyişməyək. Onda Allah əsbhətə alə təəccübələr o qula. Və baxır ona, baxır və gülümsəyir. Gülür. Baxır və gülür. Çünki o bilir ki, kömək çox az qalıb. Və bu hədis Hədis səhiqdir, necə dediyi? Elə deyil. Və dediyi, kimi rivayət edib? İvam Əhmədi bin Kəsir də, hansı sura? 214, <gül Monsieur> bəli, yoxsa 300? Bəli, 214. Deməli, 214-də ayağı şərhində gətirib, bu ədisi şahid kimi, təfsiri küşdəşdirilmək üçün. Bəbin Kəsir ona görə, təfsiri bu cəhiddən küşdədir. <hatten había alive> Çünki təfsirlər cürbə və s. Deməli, bu hədisdə birinci Allah subhanətə ala təəccüb sifətidir, ispatıdır ki Allah subhanətə ala özünə layiq olan təəccüb sifəti var və təəccüb bu isfəti ispat eləmək bu cür demək oxşatmaqdır və ya naqisli vermək xalqə. Əksinə, deyirsən, təəccüb sıfəti, Allah subhanədən təəccüb sıfəti onun sıfətlərindəndir, onun mislində işinə yoxdur. Gülmək, onun sıfətlərindəndir, onun mislində işinə yoxdur. Çünki bizə qayda var. İspat oxşatmamaq şərti ilə. Bəzilərə başa düşür ki, sən bunu oxşatırsan, əsən gülmək, tərcümləmək bizdə də var. Oxşatdıq. Birinci biz deyirik ki, bu oxşatmadır. Birinci oxşadarsan görən şeyi. Görülən bir şeyə deyə bilirsən, amma bu onu oxşuyur. Nə görsə adam, adamların hamısı bir-birinə oxşuyur, yox. Məyə cəhtdən oxşalığı var, görmək və s. Amma belə oxşatmadır. Amma belə bir adam bir-birinə oxşanda desə, "Bu falan kəs oxşuyur." Vallah, oxşatmaq üçün gərək görəsən onu. Görə, ona görə İspat eləmək ispatdır. Necə gəlir? Və ona görə bütün sifətləri ispat eləyəndə bu cür ispat eləyir ki, onun mislində heç nə yoxdur. Dörd dənə qayda, oxşatmamaq, inkar etməmək, başqa məna verməmək, yəni təhrif və mislində deməmək və ya keyfiyyətin soruşunmaq. Ona görə bir dənə söz var qayda və əsma evsətdə, Aleyhisselam, bir dənə qayda var əsmai və sifətdə, deyir Əl qowlu fi sifət, qə qowlum fi dəd Nə deməkdir bu qayda, kim şərh eləyər? Yəni, sifətdə sifəti demək, zatını demək kimdir? Yəni, belə daha edin deyir Sifəti ispat eləmək, zatını ispat etmək kimdir? Yəni, necə? Qariflər deyirlər ki, sifətləri ispa, necə gəlib isbat eləmək olmaz. Demişdir nə üçün? Deyirlər ki, əgər biz necə var isbat eləsəyik, tutaq ki, təəccüb kimi, gülməyə kimi, onda bizdə də var, biz oxşadacağıq. Biz də deyirik, yaxşı. Bütün sifətlər hamısının dedik olar, dedi, o oxşatdın, oxşatdın, bizdə də var, bizdə də var, bizdə də var, bizdə də var. Düzallar deyirik, yaxşı, onda Allah var? O deyirik, əlbəttə var. Onda deyirəm ki, sənin qaydına görə sən deməsin sanki yoxdur. Çünki səndə var, tən, axı. O, biz isfətlərini üçün inkarlədi o. Çünki dedi, məndə də var. Məndə də var gülmək. Məndə də var təəccüblənmək. Məndə də var əl. Məndə də var ayaq. Məndə də var baldır. Məndə də var üz. Məndə də var oğuc. Məndə də var barmaqlar. Və ona görə inkarlıdır. Onda bu qaydaya görə, Allah var, sən də varsan onda. Sən qayda var, deməni səkək, yoxdur. Çünki sən də varsan. Çünki Allah varsa, deməli, sənin varlığın o, o, o axşadların dinə yoxdur. Deyir, yox. Burada dir, yox, deyilmə. Çünki, deyir ki, yox. Allahın varlığı bizim varlıq kimidür. Bizdə deyirik, Subhanallah. Hələ bu sözləri, o birisi sifətlər vardır dinədə. Allahın gülməyi bizim gülməyi kimdir? Allahın təəccübəyi bizim təəccübə kimdir? Allahın əli bizim əli kimdir? Deməli, fikir verir, yəni qayda ya. Sifətlə Sifəti e, ispat, zatı ispat kimidir. Yəni, əgər sən zatın ispat edirsən sifətlərini də ispat elə, o cür. Yox, əgər sifətlərini inkarlıysən sə, onda zatını da inkarlıymənsən. Çünki sifətlərdə qayda elə zatındakı qaydadır. Barışırız bu söhbəti, onun görə sifətlərinin ispatı, zatının ispatı kimidir. Necə zatının varlığını ispat edirsən ki, var Sifətləri də ispat elə var Necə zatında deysən var deyəndə Bizim varlıq kimi döyür Necəliyi məlum döyür Sifətlərdə deyinə ki, var, necəliyi məlum döyür O belə Hı. Yaxşı Çünki əgər biz bəzisinin Burada ya, tam geri ispat olan Bəzisinin də olmazı Çünki bəzisinin elə çıxır ki, bunlar ziddiyata girilər Bəzisini ispat eləyirlər Varlığı nisbat edirlər. O birisi ilə inkar edirlər. Düşürlər ziddiyata. Ne dəyəlsən, varlığı nisbat edirsən, səndirsən oxşamır. Varlıq, bizdə varıq. Bu birisə nisə, bizdə var, ona görə oxşadırıq. Bu ne də? Ziddiyatdır. Elədir? Ziddiyatdan qaçmaqsusur, isbat elə, lakin qaydana sifətlərini isbat eləmək, zatını isbat ispa, etmək kimidir? Bu qaydalıdır. Hə, bələ ya. Həcidən. Həciddə Allah Subhanahu Taala-nın ispatıdır. Çünki Allah Subhanahu həcidlə göstərir ki, Allah sü hər şeyi fırlatmağa qadir, hər şey dəyişməyə, o da dəyişən hər şey, o anda da hər şey. Baxmayaraq deyib görür ki, qul əzab vəziyyətindədir. Ümidün kəsidir. Lakin onun kömək çox yaxın, az qalır. Həmçinin hədisdə Allah subhanətə nəzər görməyi ispatıdır. Çünki deyib baxır quluna, görür. Həmçinin gülməyi ispatı. Çünki gülür deyir o quluna. Həmçinin elmi ispatı. Axı deyir ki, Allah subhanət bilir ki, kömək az qalır. Həmçinin rəhmət isfəti. İspat edir. Çünki əgər kömək gəlirsə, Allah Əspəndir rəhmətindəndir. <coughs> Allah Əspəndir hala ümidi kəsməyi inkar edib, yəni qadğan edib. Qul gəlib ümidini kəsməyi heç vaxt. Həm tövbələ meydə, həm və səyirə. Mesələn, Hicr suresi 56-cı ayda Allah s.ə.q. Qala və mən yəqnudu min rəhməti rabbihi illə dəllun Oxı okay. <coughs> Hicr 96 Ehe, 56 Oxı okay. Həmsinun Yusuf suresi Vələ teyəsu min rəvhi illə fəinnəhu lə min rəvhi illa al kafirun Hicr 56 Bir də Yusuf e 87 87 Yusuf Oxu Hicr 56-nı oxu Mhm sağ dedim. onlara verdiğimiz ruzdan heç bir şey bilməyən, anlamayan bütlərə pay ayırırlar. Allahı hamdolsun ki, yax- yaxdığınız ibadələrə görə soruşulub biləcəksiniz. Hicr al-Lat. Allah, Hicr al-Lat. Hicr al-Lat. Hicr al-Lat başqa Hə, mühman oh. İbrahim dedi. Hə, İbrahim dedi, hə. Ha? E, hak yoldan azanlardan başqa Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzə bilər? Hə, ha, hak yoldan azanlardan başqa Rəbbinin rəhmətindən kim ümidini üzə bilər? Eski. Deməli, ümidini kəsən nə deyil? Ancaq azandır. <coughs> ümidini kəsən ancaq azandır. Ümidini kəsməyə eydir, məhə, böyük günahlardandır. Ümidini kəsməyə olmaz Allahdan. Həmsinin Yusuf surası. Səksən <coughs> yətdə. Oğullarım, oğullarım, gedin Yusufdan və qardaşlarımdan bir xəbər bilin. Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsməyin. Allahın mərhəmətindən yalnız kafirlər ümidinizək. Er. Mənim ümidini kəsməyə olmaz. Ona görə Allah sana təzvimlənir. Yani, baxır o qulağa, ümidini kəsən qulaq. Və ki, ülümsir ki, kömək az qalıb, yaxındır. Lakin, Bilmir. E, yaxşı. Deməli, ümidə kəsmək böyük günahlardandır. Ümidə kəsmək olmaz Xaliqdən. Ona görə daima qul insan gerək yaxşı zəndə olar Allah spontanından. Yaxşı zəndə. Öləndə də gerək yaxşı zəndən gedirsən Xaliqə qarşı ki, pis zəndə olmamaq. Biz zəndən danışdık, elə də ölçü xütbədə. Və bunu qeyd etdik ki, zəni iki növdür, pis zənd. Allaha qarşı pis zəndə olmaq və həmçinin məxluqi qarşıq və ikisi də kaba erdi. İkisi də qaba erdi. Ona görə insan gələk e, yaxsı üzəndə olar. Ona görə, buyurur ki, bilgi ilə ki, kömək səvirləndir. Kömək səvirlə. Və qurtuluş çətinliklə e, əziyyətləndir və çətinlikləndir və çətinlikdən də sonra rəhatsılıq gəlir. Bilgi lə. Deməli, sov müəllif Necib ibn Abbas deyir ki, o, Şəxs surəsinin 5-ci 6-cı ayələrində yusra çətinliklə asanlıq var. Innamal usru yusra. Çətinliyin asanlığı. İbn Abbas deyir ki, çətinli qalib gəlmədi asanlığa. Yəni çətinlikdən sonra asanlıq qalib gəldi. Ki dəfə çətindi, ki dəfə asanlıqdı. Bax, As, axırda asanlıq gəldi. Ən də var, evet, çətinliyi asanlıq var. Yəni vasitə ilə asanlıq qalıb gəldi çətinliyə axırda. Sonra 5-ci hadis İsmail ibn Rahimehullah buyurur ki, fi isbatir rijl wal qadam. Ayağın isbatı və ya qədəmin. Yəni Allah Subhanahu taala ki, Allah Subhanahu ayağı var, özünə layiq olan. Onun mislində heç nə yoxdur. Və ya qədəmi burda müəllif rahiməullah bir də hadis getirir tabi ki o uzun hadisli müəllif hadisəyəyək lə tezəlu cehənnə yulqa fīhə və yətəkulü həlm-i məzid fətə yadaə Rabbul əzzəti fīhə rıçləhü və fərvə aleyhə qadəməhü feyənzəvi bəğduhu ilə bəğd fə təqul qat qat. və səlämün əleyküm. gəlir ki, bəs peyğəmbər sallallahu əleyhi "Cəhənnəm nə qədər atılacaq insanlar, atacaq elə cəhənnəm insanları. Yəni yaxşı yollardan düşəcək, buyurun. Onu atırlar. Bəs cəhənnəm də deyəcək: "Mən qurtardı bu, qurtardı bu. Hətta, yəni doymayacaq cəhənnəm." Həçi göstər. Hətta Allah Subhanahu Ayağın salacaq cəhənnəmə Və başqa rüvayətlər Avə deyir ki, qədəmin qoyacaq cəhənnəmə Və cəhənnəmi yığılacaq Deyəcək qatdun, qatdun Yəni kifayətdir, kifayət Ha, çəkəs məhələl bir səyət istəyir, deyil, Arxan ol Buxarı muslim Buxarı muslim rüvayətdir, badisi Ənəsi minin məlikdən Radiyallahu anh bah. Ola ki, müəllif, rəximəhullah, Allah, Allah s.ə. ayaq sifətini ispat eləmək üçün hədisi yarımçığı getirib. Ola ki, hədisin davamı var. Ola ki, cəhənnəm deyir ki, qatdun, qatdun, kifayətdir, bəsdir. E, və gəlir ki, amma deyirək, Allahın izzətindən və kəramətindən cənnət isə elə deməcək. Cənnət deməcək, elə bu, elə bu. Əksinə, cənnətdə yer daha çox olacaq və Allah s.ə. hətta başqa xəlq hələ edəcək ki, cənnətə salsın. Yəni, Allah s.ə. hətta başqa xəlq ələm yaradacaq ki, cənnətə salsın. Cənnətdə yer böyük olacaq, amma cəhənnəm yoğur. İndi gəlir hədis, o, min nəfərdən biri cənnətə, o gəlir indi, gəlir. Deməli, bu hədisdə, bir Allah s.ə. ispat nə gedir? Ayaq ispatı gedir və ya qədəmi. Və təbii ki, söhbət e, qıyamət günlə gedir. Bir cəhənnəmi ki, atılacaq. Yəni, cəhənnəm əhli. Yəni, qıyamət günü. Və gəlib ki, rivayətdə atılacaq, görsəni ki, cəhənnəmi atılacaq insanlarla daşlar. O daşları o, qızdırmaq üçün yaxşı. Və də, Kibrit i̇ndi kibriyyət Allah bilir, o salın da odur ki, o zaman daşlar qoyurlar, qıssın. Deyir, o, yaxşı qoyurlar ki, yaxşı qıssın olurlar biraz. Bidən deyərlər, azdır, birazdır tök. Ona görə Bəqara Suresi 24-cü ayə. Allah Subhanətəliyyə deyir, <gülüyor> فَاتَّقُ <gülüyor> النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَا نَّاسُ وَلْهِجَانَ Ola ki, bəzilər deyirlər ki, bəz o daşlar orada var idi, insanlar orada atılacaq, Allah bilir. 24. Mənim fikrimcə ki, ki, belə bir iş bacarmırsınız, heç bacara da bilməsiniz. O halda kafirlər üçün hazırlanmış, yanacağı quraqkar insanlardan və kibrit daşlarından ibarət olan cəhənnəmlər həqiqidir. Hə, yəni görünür. Kibrit daşları, çiyolar yaxşı qızır. Bir də şey, nə? İnsanlar. <gülüyor> yaxşı. Sonra <gülüyor> deməli, hədisdə göstərilir ki, Yul qafihə. Yəni, ahtaca ilə ola ola. Yaxşı gelmək səylə. Ayaqla ilə gəlmək Al, ahtaca ilə ola. Yəni, hürmətlə girmək o mənada. <gülüyor> <gülüyor> Mülk Suresi 8. Cəndə çəhəndə də görməm şey. Çəhəndə qorxulub da, vədə görmək səndə Belə alınır, oxşar. Bəlkə də belə oxşasa nəticə. O, o belə nə, misal. Hı. Odu da oxşatma mümkündür. Odu 70 dəfə blokdan ağırdı. Belə oxşada bilmirsən. Düşün ki, məsələn, bu maşın oxşayır, məsələn, 24-ə. Mən içim düşgündür. Məsələn. Fəqət yablasa, gəlbələ dəhşətli, dəhşətli əzab. Məsələn, odu da heç oxşamır bu otağa. 70 dəfə şiddətlidir blokdan da ə mülk 8 oxu o kafirlər ola bilməz o qəizindən az qala parça parça olsun hər hansı bir tayfa cəhənnəmə atıldı atıldıqca atıldınca gözdəçiləri onlardan A, bəs vəsta yəni atıldıqca görsə ki yəni ayə də görsə hədisdə də oradan açılacaq o insanlara və sonra cəhənnəm deyir ki həlmiməz idi yəni yenə tələb eləyir həlmiməz idi yəni məğer bu Bu, yəni tələb mənasındadır. Yəni, ələ bu iddəyi yenə, yenə istəyirəm. Yenə ver, biraz azam verim olaraq. Və lakin, yəni demək istəyir ki, çoxaldır bunu, çoxaldır. Və lakin, bəzlərim, bu sözü cəhənnəmin, orada sual verir ki, məhət bu, Yəni, demək istəyir ki, sual, sual verir, Allah s.ə.v. Bəs lə deyib ki, burada yəni, daha bəsdir. Hə, bu. Yəni, bu cür şərhli ilə bayət ki, hə, bu bəsdir dair. Amma yox. Çünki deyir ki, sual verir, bu, yəni, az olduğuna görə. Az olduğuna görə. Və təbii ki, hədisdə özündə göstərir ki, əgər bu olsaydı da, Allah s.ə.v. ayağınız qoymazdır cəhənnəmə. Əgər kifayətlənsə idi cəhənnəm Ələdir Və hədisi göstərək ki, cəhənnəm danışacaq Və həmçinin cəhənnəm var Xəlq olub Var və cəhənnəm danışır Məcazda ölür bu Yaxşı Sonra Deyir ki, Allah subhanət hala Ayağını qoyacaq cənnəmə Rabbul İzzət sahibi Qoycaq ayağın cəhənnəmə Və burada müəllif babın adında ayaq və ya qədəm Lakin ikisi də çaizdir Qədəm də işlənib ayaq, ayaq üçün ərəb dilində Qədəm də <coughs> işlənib deməli <coughs> Ayaq üçün Və cəhənnəm e, yığılaca yonda yığılacaq bir-birinə və deyəcək, qatdun, qatdun. Yəni, bəhs isə daha. Daha istəmələm heç kəsir. Bu hədistə, məli, ispat oldu nə? Ki, cansızlar danışır. Cəhənnəm cansız idi, və lakin danışdı. Və əmrəsinin hədistə göstərək, cəhənnəmdən qorxmaq. Mövmün bunun işlərini qorxar cəhənnəmdən. Ki, cəhənnəmə nə qadaq salacaq? Adəm ə.səlamdan. İndi taq qiyamətəcən. Günahili, hələm cəhənnəm deyəcək, məhər bu. Həmçinin hədisi göstərər, Allah s.f. həziləti insanlara qarşı. Ki, cəhənnəm o vaxt giddi ki, hələm məhər bu, götürüb doldurmadı olan insanlığından. Allah s.f. həzilətindəndir. Və ya, məsələn, Allah s.f. həzilətindəndir. Başqa bir məxluq yaratmadı necə cənnət üçün, ki doldursun. Amma cənnət boş qaldığına bölə, hələ başqa məxluq da yaratıb salacı olar. Allah əsb. rəhmətindəndir. Çünki Allah əsb. zülm etməz birinə, əgər o bir şey eləməyibsə, dədəlandırmaz. Həmçə şey ispatda görsə Allah əsb. ayaqı var, özünlə ayıq olan, onun mislində işinə yoxdur. Ayağı məxluqun ayaqlarını xuşamır. Və bu hansı sifətlərdəndir? Zatı yoxsa feli? Zatı. hansı hansı qismindən? Zatı özü iki qismdə xə, sifətlər. Xəbəridir. Xəbər vasitəsilə. Xəbər vasitəsilə gəldi. Bu zatı və xəbəri sifətlərdəndir. Ha, əlbəttə. Ayər. Allah Subhanahu sı təla deyir ki, mən cinləri və insanları mənə ibadat etdi etdinlərinin görə cinlər deyə görə yaratdım. Hələ dəsə Bəli, cinlərlər də cəhənnəmə və cənnətə. Orada inşallah görənlərlər də görəyir. Həmçin hədistə göstərir ki, hə, onu da ədəm deyəcək artıq dələm, hə, qutardım ya. Həmçin göstərir ki, cəhənnəmi böyüyün. Cəhənnəmi böyüyün. Nə qədər oradırılacaq, ədəmdən kıyamətəcəkən? Hələm oradır dolmayacaq. Hələdə? Bəzlə furadırlar ayağı, hədisdə gələn ayağı. Çünki hədisdir bilər və ya ayaq deyiblər yəni tayfa. Çünki ərəb dində gəlib yəni tayfa. Lakin bu şeydir biraz, basıl təhrifdir. Çünki birinci, ərəb dində belədir ki, bir şey gələndə həqiqi başa çıkməlirsən birinci. Sonra məsələn, təvil edə bilərsən başqa mənaya, və lakin dəlillə ki, dəlil olmalıdır ki, bu məna bax, bu mənadadır. Yoxsa demək ki, bu mənanı çevirmək nədir, nədir, bərə bir mənada gəlib ona görə fəqət o saat düzgün deyil. Aydın da yə? Ona görə bu başqa mənayı fermək, batıldır. Və Vazim budur ki, qədə inanaq necə gəlib əsmai vəsi xətbabında və keyfiyyət verməmək, inkişar etməmək, başqa məna da verməmək və s. Və sonra müəllif buyurur ki, 6-cı ədisi kətirir və deyir ki, fi iqtibətdil kələm və sot, danışmaq və səs, səsin isfatı, yəni Xaliqin. O, bu sifatəli bir keçib bizdəlidir. Quran-ı ispatu və s. Ola ki, müəllif yenə getirib, olabilsin, səsi. Orada səsdən danışmadı. Orada danışdıq kəlam və Quran Allahın kəlamıdır. burada danışdıq kəlam və səs. Çünki səs kəlamdan sonra olur. Çünki deyiblər ki, müxaliflər bəziləri, əşərlər və qeydləri cəxmiyyə, deyiblər Allah danışır ola ki, səssiz. Səs yoxdur. Qorxublar ki, biz danışandı ki, səs var axı. Haa, Mən danışdım, səsləm. Onlar da qorxurlar ki, biz danışanda səs sonra o yox, Allah danışır. Bir tənə ispat edirlər, bu üç tənə imkan yəni fıradıblar. Səssiz, onu biz deyirik, Subxanallah, onda Peyğəmbər səlam, Miraçlı nə işitdir, Musa səlam, Allah ilə danışır, nə işitdir, hə? səssiz danışırlar. Hə, bəli, özün layiq olan, biz bilmirik, lakin biz ispat edirik, Allah sonra danışır, və danışıqı səs və hərifdən ibarətdir, yəni məsələn mən, mən danışdığım səs, səs idi mən, m, ə, n həliflərində ibarətdir, Allah səhət danışır, özünün layiq olan daşıq o səs də özünün layiq olan və həriflərdir, ibarətdir, və bu cür? Ərbə bu həriflərdir, Allah bilir, özünün layiq olan. Bu deyə bilmək, misələn, danışırıq, misələn, səs də özünün deyə bilmək Yox, səsli necə? Ola bilməz axı səçisiz. Onda nə işitdilər peyğəmbərlər? Özünə məxsus. İspat elə, onu da isbat elə, özünü məxsus. Yəni bu məsələ. Gəlib Nasranəyə görə. Onda Quranda nə işitdi? Cəbrayil nə işitdi? Peyğəmbərsa nə işitdi? Quran Allahın səsinən gəl baxı. Yoxsa Cəbrayil özünə ixtirali? Yaxşı. <coughs> Deməli, hədis, hansı hədis gətirib yazdı Şeyx Rəhmetullah. Gətirir ki, Allah Sübhana və Taala deyir. Hədis nədir? Qüdsüdür. Əgər bir hədis Peyğəmbər əgər deyirsə, Allah Taala deyir, bilirik ki, onun hədisi qüdsüdür. Qudşi hədis odur ki, Allah Taala deyir. Lakin Quranda deyil. Əgər bir hədis elə başlasa ki, Allah Taala deyir, bilirik ki, hədis qüdsüdür. Sual versələr ki, hədisin qüdsünü necə ayırma olar Peyğəmbərin hədisinə sözündən? Çünki hədis qüdsü olan kimi Peyğəmbər salasən deyərdir ki, Allah atala deyir. Bu cür ayır. Yaxşı deyir ki, bəs ey Adəm. Allah atala deyir ki, ey Adəm. Adəm də deyir ki, Ləbbəkə və sadəq. Yəni, mən hazıram, qabıl edəm, nə deyirsən, və hazıram qulluğumda. Fə yunə edir, soğur. Və səslən çağıracaq onu. Səslən çağıracaq. Deyəcək ki, Allah-u Teala, Allah-u Teala sənə əmr edir zürriyyətindən çıxardasan cəhənnəmə gedənləri. Zürriyyətindən çıxardasan cəhənnəmə gedənləri. Və lakin müəllif, rəximəkullah, burada etsin, yarısın, getirir. Hədis tamamı belə davam edir. Sonra Adəm deyir, nə qədər çıxardın? deyir ki, hər minnə 999-un yolla cəhənnəmə. Və bu o vaxt ki, uşaq saça ağıracaq, hamilə qadın uşağı düşəcək, yəni qiyamət günündə, qiyamət günündə dəhşət daxı, uşaq saça ağıracaq, öyə dəhşətlidir. Və göreceksen ki insanlar dəmdilər. Alki onlar dəmmdilər, dəmdə öllər. Yəni belə, anlara başladı. Lakin Allah'ın əzabı şiddətlidir, ondan da. Bu vaxt biraz pis oldular. Deyilər, ya Resulallah, o hansı Ademdir? Yəni kimdir? Belki bizden biri oldu. Yəni Allah kime diyecek ey Adem? Əliyək səlam <gülüyor> Və o gireyənlər kimdir? Deyəcək ki, Allah s.ə.q. Deyir ki, onlar yacuc məcucdir. 999 dənə onlar yacuc məcucdir. Sabrət sevinirlər. Yəni, 1000 dənədə o çəhəndəmə gedən 999 yacuc məcucdandır. Görünə qədər yacuc məcuc olacaqlar əkiyamətin əlamətlərindən gələcəklər. Manqollar da Çinlilər. Deməli <gülüyor> düzdür manqollar oxşuyurlar. Gözləri hansı? enli sifətdir. Onlar belə yataq sifətləri də Gözləri bələ şey olacaq, manqolski belə. <gülüyor> hə? Başları tüklüydü. Bəzi tüklərdi. Çünki o şeylə var, e, Çində. Uyğurlar, uyğurlardı. Olarışlaydı olar bələydilər. Ona görə də dilər bəzən düşlərd, bəzən dağa çükdülər. Oyğur çükləri. Laçı görsən ki, bunlar Çin olacaq. Bu Çin, Vyetnam, Qazmaqolya, Taylan, Maleziya, zə İndoneziya. Hə? Olar gələcəklər. Dağın içə yerin altından çıxacaqlar. məxluqdur. Patisi göstərir ki, 999 olardandır. Müjdədir. Bunlar da halda Onlar oxşayacaqlar insana bunu görsən ki gözləri sadə gözləri də olacaq bunu insan bəli ha insan hə insan oxşar şey elə ha yaşayır deyilir bəli dəmirlə bağlanıb onlar eşirlər orana gəlirlər az qalı bəli bəli bəli ya Manqolya dağlandı o yer Allah stil belə onlar təhdidləsən hardadır o? Çünki burdadır, yer üstündədir. De. Bəziləri deyir ki, Manqoliyanı dağlandıdı. Amma Allah bilir. Yaxşı. Deməli, hədisdə gəlir ki, məsələn, Yox, Kitay oğlum məsəl. Özü Kitay elə deyil. Bir onlar belə insandan bir az belə dənizlərdə sadı içəcəklər. Yox, o ol, ol, ol, ol, ol, olacaq göllər sad böyük göllər. Belə uşalacaq dəhşət. Nəysə. Yan, qıyağız ağzda dəstə də Bəl, şey olacaq, Deməli 999-u 700 məcəl olacaq. Aydındır? Və sizdən də biri-bir. Belə ki, minnəcə cənnəmə gedənlər 999-u 700 məcəl. Sizdən-sizə 100 insanlardan. Və sonra deyir ki, siz yer üzündə cənnəmə gedənlərin sayına baxanda yer elə bir ki, ağ ah, tüklüsüz, qara bir öküzün belində və ya qara tüklüsüz, ağ ah, öküzün belində fakaz. Və sər yani az olacaq. Və sonra buyur ki, misal məla. Sonra buyur ki, ola biləsən siz cənnətin 1/4 olacaqsınız. Təşəkkür elədilər, sabrə deyir. Əlli Allahu əkbar. Sonra Rasul sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, Yenə təşəkkür elədilər. Lə Allahu əkbar. Sonra Rasul sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, yarısı Sonra dedilər ki, yenə Allahu əkbar. Hədis belədir, səhihdir inşallah. Qəbul. Ana Sevino. Bu xarismisindir. Hə? Kontrasanı Əhmədi, Cəhənnəmdən hansıları? Cənnəmə gedənləri bölge ilə də. Yaxşı, indi gəlin şərhə. Hədis bələdir ha, uzunu. Şarimisdə, deməli, Əbu Saidun Xudridə. Buxarədə hədisin rəqəmi 7483-dür, Müslimdə 122. Ümmətə aiddir. Ümmətə aiddir, ümmətə 222, 3 dənə 2 Muslimdə. Buxarədə 7483-cü hədis. Siz, Fəthülbariyə baxarsınız, oradayıb nəzərəmə, istədim, baxın, məyə lakib qoymadılar. Bir az tez gəldim, istədim bu şərhinə, baxın, Fəthülbariyə. Lakin, girləyəmə danışırıqlar, vəxk etdi. Yaxşı. Deməli, hədistə gəlin şərihinə. Allah-u Teala deyir, bildir ki, bu hədist nədir? Muharidə 7, 483. Mısırda 222. Hədistə deyir ki, qüds hədisdir, çünki peyəmbər saldırsın, deyir ki, Allah-u deyir. Ey Adəm, ey Adəm, yaxşı burada kimdi o? Bəzlə deyir ki, bəz, adam peyəmbərdir. Ola bilər. Ola bilər çünki bütün zülqiat ondan sonradır. Ola bilər. Orada deyir ki, adam deyəndə de, ey adam, o adam deyincə beka və səbəy. Labbaikə. Yəni mən qula asıram. Yəni mən sənin qulluğundayam. Eşidirəm, bəli. Ona görə qul deyəndə de, Həccə bu zikri deyirsən. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la shareeka <gülüyor> lak labbaik. O nəyziyə, yani Sen davet budur ya Rabb, budur, ben gelməşəm Hecdəsən, yani, hadrıd yəndə buna yetiləm O dəməyli Ki Huzur. Budur, gelməşəm, hüzurunda yəm Kulağa əsləm səna, səna taahhütəndə yəm Və ki, sədəyik Yani Hazıram səna kulların, ne lazım dəyəyim Âdəm aleyhissəlam, dedir Şimdi, De, ədəm dəyil və Allah s.ə. bu vaxt çağıracaq, deyəcək, uca səslə. Aleyk əsəlam. Bu onu göstərək ki, səslə. Həzisə gəlir ki, səslə. Deyəcək, səslə. İspat da Allah s.əslə var danışqında. lakin, sən deyə bilərsə ki, mə ədə demədik ki, deyəcək, ne üçün də səslə? Kifayət deyildir ki, deyəcəyəli, demək bəs idi də bu təhkid edir, yəni təhkid edir ki, danışıq səslə olacaq necə ki, məsələn, belə var Ərəb dilində, üslublarında necə, məsələn, Ənəv surəsi 38-ci ayə Allah s.ə.vələ buyurur ki Vələ təirin yətiru bəcənə xeyhi illə umamınə əmsəlikum baxıb dənə 38, ənam. <gülüyor> Yeride gezen ele bir heyvan, göyde iki kanadlı ele, ele uçan bir... Ha. Göyde dediği yerdekinə kifayətləndir. Göydekinə da uçan. Lakin təhkid etdi ki, iki kanadlıqla uçan. Təhkid edir. Var bu ərem dilində? Değil. Değiliş o üsulləndəndir. Təhkid edir. Mesəl, bu ayda əkibəl-əsəlam. Ve ki, nəhzsə ne deyir? Dəyir ki, Allah ta allahı edir zürriyyətindən çıxardasan cəhəndimə gedənləri demir, mən sənə əmir edinəm deyir, Allah-u deyir elə bil ki, o deyir amma Allah-u Teala deyə bilər ki, mən deyirəm sənə bax, deyən özü deyər lakin deyir, o deyir, Allah-u deyir bu, yəni bu da ərəb dinləyinin da qaydalanlar yəni allah özün Teala özü təkəbbürdür Təkəbbür, Allah-u Teala təkəbbürdür onun sıfətlərindəndir Özü layık olan. Tekabülleri bir daha ona yarışır. Deyir Allah-u deyir. Ne diyor mesela da. Deyir ki padişah size deyir ki belirli. Ama diyen özü deyir. Özünü büyütme içminde özünü tartır belirli. Allah-u Teala layıklı bu. Allah-u Teala deyir. Ben deyirem veya ben Allah deyir size. Ama demelidir Allah deyirem. Deyir Allah deyir. Ve Kur'an'da var bu. Nisa 8 88. ayar. Allah s.a. inna Allah Allah s.a. deyir Amma deyə bilərdir, mən deyirəm Deyir, deyir Bu, özün təzimlən, təzimin göstərmək üçün ki, özü O da bir təkəbbürli, əzəmətli, xaliq odur Bu, üslubdur qaydalan ərəb dində Ehtiyac Yaxşı e, Deyir ki, çıxar cüriyyətindən cənləmi gedənləri 1000-dən 999-un yəni bildiyi kimdi çəhənnəmə gedirəcək və sonra burada müəllif rahiməullah bir dənə də bab gətirib deyir ki, 7-ci ədiz kəlamın ispatı bu bab oxşir, oh, ona görə bunu da götürək kəlamın ispatı yəni, asıl da və burada da müəllif rahiməullah bir neçə ədiz gətirib və bir də ədiz gətirib deyir ki, mə minkum min ahadin illa sayekallimuhu rabbuhu wa laysa baynahu wa baynahu tarjuma sizl ele bir ves yoxdur ki qiyamet günü Allah subhanahu tara onu dindirmesin ve arada tərcüməsi olmayacaq bir başa bir başa hamımızı Allah təala ayrza dindirəcək bupa hadisdə deməli şəhidin hesabını sülhəcəünsün sizə də başqasına laş və Buxari Müslim rivayətli Adi ibn Hatimdan. Adi ibn Hatimdan. Ha ayrisə fərdem. Buxarida 6539-cu hədisdir. Müslimdə 1016-cı hədisdir. Bir vəziyyət sorğu sualsız 70 dəfə deyəcəyəm. O sorğu sualsız, o bəsən sorusuzsuz, yəni qısa. Qısa. Nəticə ki, məsələn, başqa ayda Allah ki, Allah təala saflardır. Yəni xoş sözlə. Yoxsa belə dindirəcəyik. Hə? Ha? ha, Muslim 1016, Buhari isə 6539. Quran da nədir? Bundan barıqı da keçməyib şey. Dindirəcək. 6539-cu səhifədə buhari 1016. -u. Deməli, burada deyir ki, dindirəcək. Deməli, Allah-u s.ə.qəlam, s.ə.qədə, özünə layiq olan və qəlam da e, səsdən ibarətdir və o səs də hərflərdən ibarətdir. Özünə layiq olan onun mislində işinə yoxdur. O eşidi görür. Sonra deməli, burada bir tərcümə. Tərcüməsi olmayacaq. Elədir? Elədir, əldəd istə. Hə, tərcüməsi olacaq. Ümumiyyətlə, tərcümə Ə, yəni, vasitəçi olmayacaq, arada danışan cür və zülüqətdə, dildə olmayacaq. Və burada, ümumiyyətlə, tərcümə eləyən üçün dörd dənə şərt var. Bir adam tərcümə eləyəsə, gəlir, dörd dənə şərt olanda. Onu fayda üçün götürəyim. Tərcümə eləyən adam dörd dənə şərt var. Ümumiyyə tərcümə eləyəkdir. Ümumiyyə, kitab tərcümə istəyən və ya belə tərcümə dörd dən şərt var. Ən birinci gələk o adam düzgün adam ola xain olmaya dəni düzgün adam ola birdən xain ola tərcümədə başqa şey deyərəm mən ona biləm ki bu qaqa belə deyir, mən başqa şey deyirəm ona gələk baxasan ki hər adam da olmaz tərcümədə eləyən, tərcüməsi də işləyə bilməz aparmazsan, gələk xain olmasın əmanəttə də olsun. İkinci şəhər, gərək tərcümə etdiyi dili yaxşı bilər. Hansı dili tərcümə eləyir, onu yaxşı bilər. Təkibir, Ərəb dilini tərcümə eləyir. Gərək Ərəb dilini yaxşı bilər, ki tərcümə eləyəsin. Yaxşı məsə, o dədiyi kim ki deyir, o düzgün çatıramməz. Şəhədə Düzgün başı sağla bilməz onu. Həmçinin, üçüncü şərt, həmçinin hansı dildən tərcümə edir, ha? o dili də gərək yaxşı biləm. Hansı dildən ki tərcümə eləyir, ta ki Azərbaycan dilindən mən Ərəb dindən tərcümə eləyirəm. Mən gərək Ərəb dində yaxşı biləm, gərək Azərbaycan dində yaxşı biləm. Aynəndir? Dördüncü, həmçinin gərək müvzudan da başım çıxar. Təx ki, biri mənə deyir ki, gəl tərcümə elək, biz kimiyadan danışacaq, fizikadan. Tərcümə elək, mən deyək, baxmayaraq mən, məsələm. Əmanət var məsələndə, əmanət var. Və Azərbaycan dilini biləm, və ərəb dilini biləm. Dolakin, o mövzudan xəbərim yoxdur. Məsələn, ona görə şəxsindən səmşə, tərcümə eləyəndə şəriəti, şəriət kitabları, yazıq hətəliyək, çaşır. Ona görə, məsələn, Quranda görəsən, şəxşünaslar tərcüm edib var. Onlar lügatli mənada şey mövzudan geniş məlumat daha yoxdur şəriyyətdən. Bax məraq, ola bilər şəxşünas ola bilər, yəni şəriyyətdən yaxşı bilirsən, ola bilər düz olsun. Ona görə, bu tərcümə edəndə şərtləri var, hər olanda tərcümə edə bilməz. Bu ədisi göstərir ki, Allah danışmaq sifəti səsləndi və eşidilib. Çünki Allah Subhanahu taala tindirəndə təbiq ki bu eşidiləcək qiyamət günəldir. Və sonra rahimehullah burada gəlir 8-ci addız fi isbatil uluvillahi və Allah Subhanahu taala yüksəyidə və başqa sifətlər.